rugăciune pentru taina luminii lui, lui a sclabăție în ceresc, cel care pretinderea ești și pe toate le împinești, te iubim și te rugăm, dăruiește ne mirul bucuriei dumnezești, experiența harului luminător, puterea ta cea după care lucrează în inimă. Ea înalță sufletul la tine, se umple de uimire când primește darul cel Dumnezeiesc. Se stălășuiește în adâncul cel mai presus de minte, în odihna păgăduită de Domnul Iisus Hristos, prin porunca, veniți la mine, cei osteniți și eu voi odihni pe voi. Este odihna rânduită pentru fii împărății luminii și invierii, care au dobândit tipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos, fiindcă au urcat treptele poruncilor de săvârșire, ale fericirilor, căci fericit este cel ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate ca să se umple de bucuria cea duhovnicească, de radele Tale, cele minunate, de lucrarea Ta, care mântuiește, sfințește, desăvârșește și a Aleluia, Slavă Ție, Împărate Ceresc, Cel care, preputindu ne ești și toatele împinești, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne lucrarea Ta cea de sfințire, Întunire, desăvârșire și dumnezeire De care au parte și plângere Ca să ne umpli sufletele de lumina Iubirii și bucuriei tale Prin tine îl vedem în negrăit Pe cel ce există cu adevărat Îl contemplăm cu unire înțelegătoare În Duh și în adevărat Căci ești binele desfășurat și în când mintea se întoarce în sine, ca să facă această unire prin conștiința de sine, ca liman al vieții veșnice, căci fericit este Cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce aprobă. Aleluia, slavă ție, Împărate Ceresc, Cel care pretutin ești și pe toate le împrimești, te iubim și te rugăm, dăruiește în vederea în Duh și în adevăr. Ea este mai presus de orice lucrare, de orice unire cu însușirile și lucrările dumnezeiești. Dă-ne să trecem de la cele văzute de îngeri, la energiile necreate de însușirile tale cel minunate, fiindcă Tu, Cel, cel pretutind de ești și toate le împlinești. Ești datătorul de viață veșnică, ești vistierul bunătăților, ești adevărul suprem, ca să ne schimbi în lumină. Te rugăm să faci și să împlinești pentru noi cuvântul Domnului Iisus Hristos. Voi sunteți lumina Lumii, ca o apropiere și ca o unire cu Domnul, cu Cel ce este lumina Lumii. Căci fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și în legea ta îl vei învăța pe el, așa cum este făgăduința Domnului Isus Hristos, că vei veni și ne vei învăța toate.